Я прийняв цей факт без особливого болю. Правда, він вразив мене, схвилював, але в той же час повнив усього новим чуттям, таким великим, що в ньому потонули всі умовності. Я знав тільки, що Андрійко, мій син, частина моєї істоти, яка відділилась від мене і росте окремо, це було найголовніше для мене. Вона побачила, що замість страждання, яке повинно було знищити мене, дала мені щось таке, що підіймало. І тоді вона знайшла більш певний спосіб. Призналась, що збрехала, що сама не знає, чий син Андрійко. От коли вона могла цілком задовольнитися, вона сама злякалась, коли побачила, що зробив її удар зі мною. Вона сама не сподівалась такої сили його. Дійсно, це все так... А коли так, то невже найбільше тупоумному йолопі не видно, що все це нісенітниця, що нічого спільного зі мною Андрійко немає і що мені треба раз на все покінчити з цим, одірвати від себе цю думку, притоптати чуття, розкидать ногами недогарки його і засміятися в саме лице Соні. А навіщо вона раз у раз відриває від мене Андрійка? Щоб не дати затихнути сумнівові і закріпитися вірі, що він мій? І через що в останнє побачення горіло під очима лице у неї? Чого співала романси з таким натиском у погляді і голосі? За що вигнала, заборонила бувати? Поганий вплив? Ненормальне життя? Та хіба ж це новина для неї? А що, як я запропоную їй такого роду комбінацію? Слухай, мовляв Соню. Візьми Андрійка з собою. Лиши Василька Дмитрові та йди до мене, будемо разом жити. Може, вона саме до цього і підштовхує мене своїми вчинками. Дмитра вона не любить, це мало не в перший же день зустрічі, сказала мені. Він її також, здається, не любить. Він надокучив їй, і вона, мабуть, хоче свіжих полових почувань. Для легеньких срибань у гречку вона занадто багато говорила про моральність. Занадто довго старалась переконати всіх, що їй гидкіці скотства. Значить, треба обставити це поважніше, ідейніше, та й тривкіше, постійніше буде так. Я усміхаюсь, шпурляю в куток цигарку і лягаю. На лиці та на грудях мені лежить мертве світло місяця. Тиша навкруги така, що шумить в вухах. Андрійку, хлопчику мій, де ти? Чи існуєш ти? Чи ти це спиш там, на базарній, з ніжно-загостреним підборіддям, яке так зворушливо червоніє від морозу? Господи, та невже ж я ніколи-ніколи не зможу дізнатися справжньої правди? Не зможу віддати свою душу зголоднілій моїй любові? Беру подушку, перекладаю знов на другий бік і лягаю спиною до місяця. Тепер його світло падає на бік шафи і ясно освітлює її. Я стараюсь більше не думати про Андрійка і силкуюсь зайняти свою думку чим-небудь іншим. Думаю про справи, клієнтів, карти, гонорари. Вираховую, скільки зароблю в цей місяць. Комбіную оборону найближчих процесів. І знов непомітно вертаюсь до Андрійка. Знов починаю від початку. Пригадую, уявляю качиний ніс. Думки міняються, міняється вся соня. Я вже вірю їй. Я схоплююсь, тискою кулаки і в сліпій лютості кричу. Будь проклята, будь проклята, нічого нема, нічого, очепись від мене. Засвічую лямпу, хапаю перші, що попадаються під руки папери і читаю. Коли починає сіріти в вікні, і все моє тіло горіти від двох безсонних ночей, я гашу світло і падаю в постіль, ні про що вже не думаючи і бажаючи тільки сну. Я понурий і злий. Кричу без вини на письмоводителя, на Миколу, і зі злістю бачу, що вони від усієї душі ненавидять мене. Письмоводитель іде в якійсь справі, і я лишаюсь сам». Голову ломить, і біль переходить у виски. Комусь Микола очиняє. Влітає панас Павлович Кривуля. Не входить, а влітає. Це діється так незвичайно, що я, ще не бачивши як слід збентеженого Кривулі, почуваю, що сталося щось катастрофічне. За всіх диспокійний, довтомитверезий, щепурний, благообразний приват-доцент філософії – Трошки скептик, але не злий скептик, а удаваний, щоби сховати під цим скептицизмом якість характеру, якої соромиться. Панас Павлович у цю мить не то п'яний, не то невмитий, але виразно й дуже схвильований. Його волосся, звичайно, ретельно зачісене на бік, немов жовта шапочка, тепер лежить на чолі неохайними, злиплими від поту кільцями. Насмішковато добрі, трохи короткозорі очі – Запалені й обведені оранжевими припухлими повіками, Моргають з-за пенсне напружено й розгублено, Не туди попала Порошинка. Все лице з незайманим рум'янцем ясного блондина, З м'яким безвольним носом, здається пожованим, Брудним і дурнуватим. Дома одривисто кидає він, налітаючи на мене грудьми І машинально тикаючи руку. Слава Богу, думав, що не застану! Що таке, Панасе Павловичу? Я підводжусь, здоровкаюсь і підсовую йому фатель. Він гепається в нього важко супочи й починає шукати хустку по всіх кишенях. Його жилетка застібнута тільки на горішній та нижній гудзик, роззявляється від рухів і видно білизну. Не знайшовши хустки, він забуває про неї й раптом дуже кліпаючи дивиться мені в лице. Потім відразу рішучим, грізним, але в той же час немов безляканим голосом заявляє. «Годі! Розводжуся з жінкою! Беретесь помагати! Але негайно! Негайно! Зараз же! Моментально!» «Берусь, пана Павловичу. Я бачу, що говорити йому в цю хвилину про те, що розвод в один момент не робиться, нема ніякої рації». «Чудово!» – грізно стріпує він головою, від чого кільця підстрибують на спітнілому лобі. «Чудово! Буде з мене! Буде!» Що сталося, пана Сепавловичу? З великим трудом мені удається вияснити таку річ. Варвара Федорівна сьогодні вранці пішла до Олександри Михайлівни, влетіла до неї в хату і вчинила принципіальну балачку, на закінчення якої вдарила дівчину по лиці. Після того спокійно вернулась на лону сім'ї, де й стала піджидати Панаса Павловича. Ждала вона його в озброєнні своєї правоти і приготована як слід, бо знала, що Панасові Павловичу буде відомо про балачку з Олександрою Михайлівною раніше, ніж він прийде додому. Дійсно, Панаса Павловича викликано з гімназії, де він саме мав лекцію. Він моментально погнав додому, страшенно розлючений, з непохитним наміром, Убить або, принаймні, скалічити цю паскудну гадину. Яким способом він майже п'яним став, про це панас Павлович розповів дуже невиразно. Хотілося пити. Ну, побачив по дорозі ресторан, зліз і випив. Та окрім того, з такою особою, як його дружина, по-людськи балакати неможливо, коли хочеш добитися яких результатів. Випив він небагато» три чарки коньяку та дві пляшки пива. Пиво от згаги. Але досяг блискучих результатів. Він балакав з Варварою по її власному методу. Загилив їй аж два ляпаси і заявив, що рішуче, категорично і назавсіх, розходиться з нею. Панас Павлович, що схоплюється, маючи намір побігати по хаті, то, зробивши кроків зодва і наткнувшись на шафу або стіл, знов сідає і дивиться на мене напружено, кліпаючи очима. Ні-ні, я навіть радий цьому, надзвичайно радий, час від часу, говорить він з лицем людини, що вистрибнула з пожежі і не має чого радіти. Принаймні тепер, тепер уже справжній кінець усьому. Ні, ви тільки подумайте, подумайте, який це жах. Дев'ять. Десять літ прожити в одній кімнаті з чужою людиною. З ворогом спати в одній постелі і без перестанку боротися з ним за всяку дрібницю. За кожний свій крок. га? Чорт знає, що таке. Незрозуміло? Тільки у людей можуть бути такі безглузді, дикі ситуації. Ні, я радий, що так вийшло. Я радий. Він сідає з виглядом людини, що покінчила з цим питанням. І з полегшенням відкидається на спину канапи, немов даючи собі нарешті спочинок.